Аудіокниги українською від студії Калідор Детективи серії Альфред Гічкок презентує Едвін Гікс, Мишоловка Джо Віски розбудив гучний стукіт у двері Годинник показував другу годину ночі він збирався завтра на риболовлю і тому поставив будильник на третю. «Іду, іду!» – гукнув Джо, коли Гуркіт знову повторився. Чавіскі, який важив близько 260 футів і був схожий на величезного плюшового ведмедя, підійшов до вхідних дверей, увімкнув світло на ханку і побачив перелякане обличчя Френка Веверлі, найбільшого підрядника у Форт-Сандерсі. Веверлі увірвався в його кімнату, ніби за ним хтось гнався. «У мене величезні неприємності, Джо! Сталося вбивство!» Засмагле обличчя Веверлі було набагато білішим, ніж зазвичай. «Слухай, ти сідай!» – запросив Джо, і Френк Веверлі впав на шкіряний диван. «Запали і спокійно розповідай, що сталося!» Джо, я прийшов до тебе за порадою і по допомогу. Завтра, коли знайдуть труп, мене буде розшукувати поліція. Чий труп, Френку? Салі кавінес. Веверлі виняв із кишені хустинку і витер очі. Салі кавінес? Джо знав цю руду красуню, яка два роки вже була коханкою Френка Веверлі. Поки на плеті закипала кава, Френк трохи заспокоївся. Він був його другом, але Джо намагався не лізти в особисте життя. Джо товаришував із Вандою Веверлі, дружиною Френка. І це доволі ускладнювало ситуацію. Гроші, на які він відкрив справу, належали Ванді, вона отримала їх у спадок. 45-річний Френк був на сім років старший за Ванду. Одружені вони були 15 років, втім дітей не мали. Джо вимкнув будильник і сумно подумав, що про риболовлю доведеться забути. Коли він приніс каву у вітальню, Френк Веверлі сидів на дивані, затуливши обличчя руками. Френк відсорбнув кави, і нарешті почав свою розповідь. О пів на десяту вечора він вийшов із С'юпіріор Арме, де жила Салі. Йдучи, він сказав, що якщо у нього вигорить сьогодні одна справа, то Ванді просто доведеться дати добро на розлучення. У цьому місці веверлі раптом замовк. Коли я повернувся додому опівночі із гарними новинами, нарешті продовжив він. Салі мертва лежала на підлозі. Її застрелили. «Хто-небудь бачив, як ти заходив до квартири або виходив із неї?» «Тільки Ліфтер. Він бачив мене о восьмій, коли я приїхав до салі. А коли ж я йшов на справу пів на десяту, його уже не було. Він працює позмінно. Ну, а вночі, коли ти повернувся?» «Вночі мене ніхто не бачив. Ліфт автоматичний. О 9 годині вечора ліфтер йде додому». «Ти сказав, що повернувся о півночі з гарними новинами. І з якими ж це?» «Ну, повернувся, я здається, чверть на першу. Хотів сказати Салі, що ми нарешті застукали Ванду у компроментуючому становищі і що зараз вона вже не відкрутиться від розлучення». «Чекайно, ну. про що ти таке говориш?» – насупився Джо, який знав Ванду мало не з дитинства. Людина, яка 30 років пропрацювала у поліції маленького містечка, зазвичай добре знає все і всіх, хто мешкає у його володіннях. Ні для кого у Форт Сандерсі не було секретом. Ванда мала запальний характер, але аби вона зрадила чоловіка – це було нечувано. «Ну, я говорю про стовідсоткове», – -е, знизав плачима Френк Веверлі. «Тільки врахуй, це між нами. Ми застукали її в готелі «Пікардія» із Гаррі Валері». «Френку, мені чомусь здається, що все це підлаштував ти». «Так, я, я підставив її. Ну, а що мені лишалося робити», якщо вона відмовлялася давати розлучення. Через неї я уже два роки не можу одружитися із Салі». «І чого ж ти хочеш від мене?» – холодним тоном запитав Джо. «Джо, зрозумій, крім тебе, я не маю до кого звернутися. Я не вбивав Салі, та щойно знайдуть її труп». Щойно поліція допитає Ліфтера і дізнається, що я був у неї вчора ввечері, та й все місто знає, що ми із Салі були разом. Хто, крім тебе і Ванди, міг би бути зацікавлений у вбивстві Салі Кавінес? Але у Ванди, залізне алібі!» – у розпачі вигукнув Веберлі. Вона, «Вона приїхала в готель десь на початку 10-ї. І стерчала там, поки ми не застукали її із Валері, десь між половиною на одинадцяту і за чверть одинадцята. Після нашого відходу Валерій ще десь півгодини возив її містом. Він каже, що вона була чимось дуже засмучена. «Чекай, хто це ми? Чи його це нашого відходу?» «Ну, ти ж розумієш, що я був не сам». Приватний детектив Чак Черчилль-фотограф Джим Дарнал, керуючий Пікардії. Ми домовилися із Валері зустрітися у холі «С'юрпріор Арме». Коли він прийшов, ми обговорили у машині подальші дії. Гаррі пообіцяв виступити у процесі, якщо до нього дійде справа. Ну а потім я повернувся до Саллі. «Ну і що ж, якщо це все...» у будь-якому разі, спершу я зателефоную у поліцію і повідомлю, що Салі вбито, знизав плечима Чівіски. Почекай, Джо, почекай. Звісно ж, ти можеш і... і ти мусиш все розповісти, але я благаю тебе. Спершу поїдь на квартиру до Салі і оглянься там. Раптом ти знайдеш якийсь слід, який приведе до вбивці. Зрозумій, я не вбивав такого детектива, як ти. У цьому місці ніколи не було і ніколи не буде. А тому, я гадаю, іди додому, Вренко. Хм, додому. Від сьогоднішнього дня немає у мене дому. Ну, тоді рухайся до якогось мотелю. Гаразд. Я буду у Вордлоу. Домовились. І головне. Слухай, нікуди не їдь. З цими словами... Він підняв слухавку і почав набирати номер поліції. Керівник відділу із розкриття вбивств в поліції Форт Сандерса Марті Сауер, детектив Френк Хоп і експерт Джонні Брукшер з фотоапаратом та обладнанням для зняття відбитків пальців чекали на чавізки біля входу у С'юпіріор Армс. Брукшер наніс порошок для зняття відбитків на ручку дверей квартири Салі Кавінес і за декілька секунд вилаявся. Хм, чисто! Чорт, забирай! Джо відчинив двері ключем, який дав йому Веверлі. Салі Кавінес у синьому халаті і напівпрозорому пеньюарі лежала на підлозі. В її грудях зяяли три кульові отвори. «Пістолет 25-го калібру», – повідомив експерт і вказав на три мідні гільзи, які лежали на підлозі. «Шкода, що такий хлопець, як Френк Веберлі, втратив голову через кохання до салі Кавінес», – похитав головою детектив. «Хоча, з іншого боку, що тут дивного? Вона була гарненька, а фігура у неї взагалі приголомшлива». Брукшер сфотографував труп, кімнату, склянки на столі і пляшку шампанського у відерці з льодом. Сауер після недовгих пошуків знайшов під диванною подушкою пістолет 25-го калібру. Ручка його була оздоблена слоновою кісткою. Брукшер перевірив його на наявність відбитків пальців, і Похмуро знову похитав головою. Порожня. «Гаразд!» – зіткнув Сауер. «Розкажи, но, ну, що тобі відомо про це вбивство, Джо?» Чавіскі розповів їм про нічний візит Френка Веверлі. «Ну що ж, добре, поїхали до цього, Веверлі!» – кивнув головою шефсийщиків. «Гадаю, саме він нам і потрібен. Якщо він не вбивця, то звідки він стільки знає про вбивство?» «Згоден», – кивнув Джо Чавіскі. «Все вказує на Френка, але…» хм. «Припустимо, він дійсно посварився із салі і вбив її. Ну, скажімо, застрелив у нападі гніву. Чому ж тоді він залишив тут пістолет?» «Ну, гаразд, нехай у нього поїхав дах, і він залишив пістолет. Але поясни мені…» «Для чого тоді стирати із нього всі відбитки пальців? Може краще запитати у нього самого?» – знизав плечима Сауер. «Ну то їдьте», – кивнув Джо Чавіскі. «А я додому. Він тепер у готелі Вордлоу. Ось ключ від квартири салі. Тримайте!» Готуючи собі сніданок, Джо Чавіскі міркував про вбивство. Припустимо, Френк і Салі могли посваритися. Припустимо, що вона пригрозила йому шантажем. Теоретично це можливо, хоча, згідно статистики, чоловіки рідко стріляють у жінок, які їх шантажують. Найчастіше шантажисток б'ють. Ну, в найгіршому випадку, в нападі люті можуть задушити. Але гаразд. Кажімо, Веверлі все ж таки вбив свою коханку. Але для чого він тоді стер із пістолета від пальців і взагалі залишив його у номері? Це питання не давало чавіські спокою. Другим слабким місцем у версії провинуватість Френка був, власне, сам пістолет. І калібр, і руків'я, і слонової кістки явно вказували на те, що власник зброї жінка. Чоловік би скористався 32-м або 38-м калібром. Поки що у цій справі фігурували дві жінки. Бідолашна Саллі і, звичайно ж, Ванда. Хоча дружина Френка в мить вбивства перебувала у Пікардії. І у неї алібі, яке може підтвердити її чоловік – приватний детектив, керуючий готелем, і, звичайно ж, її – герой-коханець у лапках Валері. По обіді Джо вирушив до поліцейської дільниці. Вийняті з тіла Салі Кулі виявилися випущені з пістолета, знайденого за диванною подушкою. Веверлі сказав що цей пістолет він придбав декілька років тому. Перед обідом, дізнався Джо, окружний прокурор висунув Веверлі звинувачення у вбивстві Саллі Кавінес. Джо спустився у підвал, війшов у камеру до Френка Веверлі і присів на ліжко. «Мені сказали, що це твій пістолет, Френку. Це так? так?» Я цього не приховую. Я придбав його у магазині Стар. Салі застрелили із нього, зітхнув Чавіскі. Як ти можеш це пояснити? Та ніяк. Його вкрали із мого котеджу на Sugarloaf Lake тиждень тому. Я написав, до речі, заяву шерифу про крадіжку. А що він робив у котеджі? Це... «Це пістолет Ванди!» Веверлі відповів не відразу. «Я придбав його їй роки три тому. Як злодій проник у будинок?» «Через вікно. Воно було розбите каменем». «І ти, як і до цього, стверджуєш, що не вбивав салі? запитав чавіські. «Ти ж чудово знаєш. Я невинний». І я прошу тебе допомогти. Будь ласка, Джо. Коли Джо Чавіскі під'їхав до будинку в Веверлі, із нього вийшла явно чимось засмучена жінка та сіла в таксі. Вона не привіталася, хоча вони й були знайомі. Це була Елізабет Ендрюс, остання представниця однієї із найстаріших сімей у Форт Сандерсі. Із Вандою в Веверлі вона товаришувала із дитинства. Напевно, заїздила висловити своє співчуття, подумав Чавіски. Служниця провела Джо у вітальню. Ванда вийшла до нього за декілька хвилин. А рада бачити тебе, Джо! Вона посміхнулася. Ванда, кажуть, ти була у Пікардії із Гаррі Валері, замість привітання запитав колишній поліцейський. Ванда почервоніла, але доволі швидко опанувала себе, хоча говорила, бурмочучи під носа. «Ну, Джо, Френк він... він... містер Веверлі, він дуже вихований і приємний чоловік», – зрештою сказала вона. «А ти дуже приємна брехуха», – рішуче заявив Джо Чавіскі. «Допоможе мені, вандо. «Ти ж розумна жінка». Хе -хе. «На кого ти працюєш, Джо?» – посміхнулася вона. «На Френка?» – посмішка її була нещирою. «Так, на нього. Тільки от гроші тут ні до чого. Френк приїхав до мене вночі, відразу ж після того, як знайшов труп міс Кавінес. Вранці у мене вже була поліція, але я нічим не змогла їм допомогти». Бідний Френк, я знала, коли він зв'язався із Саллі, що це погано завершиться. Френк розповів, що зловив тебе вчора ввечері у готелі із Валері. Він, він зізнався, що підкупив Гаррі. Ванда знову посміхнулася, втім промовчала. Вандо, я приїхав спочатку до тебе. «Якщо ти будеш мовчати, я поїду до Гаррі Валері і виб'ю із нього всю правду». Френц сказав, що він все підлаштував. «Я до Біса добре знаю, що ти абсолютно байдужа до Валері. Ти ж мудра жінка, і я впевнений, ти поїхала у Пікардію не для того, аби змусити Френка ревнувати. Ти ж відмовлялася дати йому розлучення, аби він не міг одружитися із салі. Тому я ніяк не можу зрозуміти, для чого ти поїхала в готель до Валері? Добре, Джо, кивнула вона. Звичайно ж, я не кохаю цього молодого Казанову. Він на десять років молодший за мене. До того ж, я заміжня. Загалом, я не із тих дружин, які зраджують. Я швидко здогадалася, чому Гаррі залицяється до мене. Френк почав частіше виїздити із міста. Він ніби давав мені можливість побути із Валері. Ми декілька разів вечеряли в ресторанах. Зрештою, Гаррі освічився мені у коханні і сказав, що у Френка і Салі роман. Хоча я давно знала про це і без нього. Мені вдалося витягнути із нього» що Френк заплатив йому тисячу баксів за те, щоб він заманив мене у готель. Все було дуже просто. Якщо йому вдасться скомпроментувати мене, то я не зможу заперечувати проти розлучення». «І ти вирішила допомогти йому?» – не повірив своїм вухам Джо. «Так, вирішила. Тільки у мене були на те вагомі причини». Я теж заплатила Гаррі Валері тисячу доларів і домовилася, що він виступить на суді, розповівши там про план Френка мене підставити. Я гадала, що коли суддя дізнається про цю брудну історію, то перейде на мій бік. Батько залишив мені гроші не для того, аби їх витратив Френк Веверлі, і вже тим паче... Не для того, аби вони потрапили у лапи до Саллі, Кавінес. Я вмію ненавидіти Джо, і я нічого не прощаю, і ніколи нічого не забуваю. Зрозумів? Добре, кивнув Джо Чавіскі. І що ж мені робити із Френком? У тебе ж мають бути, бодай, якісь теплі почуття до нього. Без кохання ти б не прожила із ним цілих п'ятнадцять років. Я... Дуже сильно кохала Френка і віддала йому все. Я завжди була вірною йому і душею, і тілом. А потім, потім в його житті з'явилася ця шльондра. Останні два роки він постійно вимагав розлучення. Якби ж ти знав, наскільки це боляче, Джо. Але найпринизливішим було те, що він хотів забрати у мене для неї левову частку нашого майна. Ти розумієш, Джо? Він хотів це зробити. Увечері Джо Чавісків вирушив до Гаррі Валері. За п'ять хвилин той, захлинаючись, розповідав колишньому поліцейському про те, як Френк Веверлі найняв його спокусити свою дружину, і як Ванда здогадалася про справжню мету і вмовила його перейти на її бік. «Коли вона погодилася на зустрічі з тобою в готелі?» – запитав Джо. «Приблизно два тижні тому. Ми домовилися того ж самого вечора, коли Френк Веверлі нібито був у сент луїсі Ванда погодилася приїхати в готель, але це зовсім нічого не означало». «Після вечері?» Джо понад годину ходив вітальною і думав, час від часу б'ючи себе кулаком по долоні і чухаючи свою сиву голову. Гаррі Валері не міг бути вбивцею, оскільки тієї ночі він весь час був на виду. Так само не могла бути вбивцею Іванда. У неї було залізне алібі. Звісно, Френк із Саллі завдали їй сильного болю і вона ненавиділа не тільки суперницю, а, можливо, і свого чоловіка. Хоб з'ясував, у Пікардію вона приїхала чверть на десяту. О пів на десяту в її номер принесли вечерю із кавою, а рівно о десятій вона повернула тацю. Не дуже йому вірилося і винуватість Френка Веверлі. У нього просто не було мотиву. Для чого йому вбивати Салі – якщо він хотів із нею одружитися і робив усе, аби розлучитися із Вандою. Та й із пістолетом, з якого були ретельно стерті відбитки пальців, але потім його чомусь лишили у квартирі, було теж не все ясно. Отже, мусить бути, як мінімум, іще одна людина, яка ненавиділа Саллі Кавінес. Можливо, коханець, якому відмовили. Чоловіку у ревнощах здатен багато на що. Але як тоді у квартирі Кавінес опинився пістолет Веверлі? Збіг? Невже вбивця салі викрав пістолет із котеджу Френка? Ні, про жоден збіг у такому випадку мови бути не могло. Ясним було одне. Хтось дуже сильно хотів посадити Френка Веверлі за грати. Френк... Трапив у мишоловку. І Джо, на жаль, не знав, як його звідти витягти. Чавіскі поїхав у Пікардію. Усі, з ким він розмовляв, підтверджували рапорт Гоппа. Після готелю колишній поліцейський вирушив до таксопарку, аби дізнатися, як Ванда потрапила до Пікардії – власною автівкою чи на таксі. Він уже знав від Веверлі, що після викриття Ванда і Гаррі ще близько півгодини їздили містом. Однак Френк забув розповісти або ж просто не знав, відвіз її Гаррі додому, чи вони повернулися в готель, де Ванда, можливо, лишила свою машину. У таксопарку Чавіскі з'ясував, що виклику від Ванди Веверлі не було. Тоді він почав перевіряти, Інші виклики у Пікардію. Їх виявилося вісім. П'ять між 6 і 9 годинами вечора, один на початку 11 і два близько опівночі. Його увагу негайно привернув виклик о 10-й хвилині 11-ї. Чак Фрамберс, водій, який їздив за цим викликом, розповів, що відвіз гарну білявку років 40. Вдягнуто у щось синє. Відвіз її із Пікардії на північну 16-ту вулицю, будинок 201. Чавіски спробував з'ясувати, а як вона потрапила у готель. Таксопарк не отримував викликів на північну 16-ту вулицю. Але блондинка могла проїхати у Пікардію з другом, а повернутися додому згодом на таксі. Джо заїхав до іншої таксомоторної компанії і йому одразу ж пощастило. У журналі диспетчера було записано, що о 21.08 235-та автівка виїздила на північну 16-ту вулицю будинок 201. «Хм, зараз пригадаю», примружив очі власник 235-ї автівки. «Так, у цегляному будинку на північній я забрав класну дамочку. Дуже вродлива брюнетка у синьому костюмі. Мені здається, вона була чимось схвильована. Ось її я і відвіз у Пікардію. Дивно. У готель приїхала блондинка, а за годину поїхала брюнетка. Втім, крім кольору волосся, все сходилося. Із цими думками Джо Чавіскі вирушив на північну 16-ту вулицю, але згадавши по дорозі, хто там живе, розвернувся і полетів у поліцейську дільницю. «Поїхали – Поїхали, – сказав він Марті Сауеру. – Є нагальна справа. – Яка? – Потрібно порозмовляти із однією людиною. Дізнавшись, що вони їдуть до міса Лізабет Ендрюс розмовляти про вбивство Салі Кавінес, Сауер здивовано присвиснув. Вони спинилися перед старовинним цегляним будинком, який потребував ремонту. Біля входу росли дві височенні магнолі. На вицвілій табличці над дверима було написано «Театральна школа». Двері відчинила сама Елізабет у синій домашній сукні. «Містер Чавіські. вигукнула вона. «Я настільки схвильована, що не відразу вас пізнала. Я...» Закриваю школу. Закриваєте школу? перепитав Джо. Він помітив, що у Елізабет червоні очі. Отже, перед їх приходом вона плакала. Так, закриваю. У недільній газеті буде оголошення. Я вже надто засиділася у Форт Сандерсі. Час повертатися до Голлівуду. Е, сідайте, джентльмени. Чим я можу вам допомогти? «Ви підписали контракт на новий фільм?» «Не зовсім. Перезимую у Каліфорнії, пораджуся із агентом. Хочу спробувати себе на телебаченні». Ендрю спитально глянула на Сауера. «Це сищик Марті Сауер із поліції», – назвав його Джо. «Із поліції?» – здивувалася господиня. «І чому ви тут?» «Ми хочемо порозмовляти із вами про вбивство Саллі Кавінес», – відверто зізнався Джо Чавіскі. Елізабет спершу зблідла, а тоді почервоніла. Джо продовжував. «Ви ж товаришуєте із Вандою Веверлі, хіба ні? Я бачив, як вчора ви виходили із її будинку». Отак, так, містер Чавіскі. ми із Вандою дуже близькі подруги». Я вельми засмутилася, коли дізналася про вбивство міска Вінес і про арешт Френка Веверлі. І тому відразу ж поїхала до Ванди. Ванда не заслужила цієї зради. Френк усім їй завдячує. Без неї він би нічого у цьому житті не домігся. «Так-так, я знаю». Задумливо покивав Чавіскі, а тоді несподівано повідомив. «Взагалі-то ми приїхали» аби відвести вас до Ванди. За всю дорогу міс Андріус не промовила жодного слова. Коли Ванда спустилася у вітальню і побачила Елізабет, вона несподівано зблідла. «А знову тиджо?» – вигукнула вона. «О, Елізабет! Не думала, не гадала тебе тут побачити!» «Це детектив Марті Сауер». Відразу ж перейшов до справи Джоча Віскі. «Знаєш, ми з'ясували, що робила міссендрюс тієї ночі, коли було вбито Салі Кавінес». Міссендрюс підвелася і прикрила долоною рота, аби не скрикнути, і тихенько пробурмотіла. «Вандо, я нічого їм не казала!» «То, може, ти хочеш нам дещо розповісти, Вандо?» Джо звернувся до господині.